allihopa och välkomna tillbaka till Ikerinas podcast. Det här är ett litet bonusavsnitt som handlar om teknikbaserna som Ettan kommer välja. Eh, ja, vi är kanske lite sent ute på bollen men vi kör ändå i Ja, bättre sent än aldrig Exakt. och eh, man kan alltid ändra sig även om man har gjort sitt val. Ja, jag gjorde mitt val vet jag och bytte under mottagningen vårt år så det går ju kanske inte uppmuntras jättemycket men det funkar <laughs> i alla fall. I, I, I eh, Vår första gäst i alla fall Det är en kille som läser IT-basen Ja, hej <laughs> heter jag Och läser ju då IT-basen År två kanske vi ska tillägga också okay. mm. År två, precis mm. Så jag har läst två, två, fyra kurser I IT-inriktningen mm. Hur är det hit just då? Hur känns det? Hur är liksom, vad var dina förväntningar Och hur är det nu? Eh, jo, nej, men mina förväntningar var väl... Det var ju att det skulle vara mer som kanske den första... Man har ju gjort en programmeringskurs i ettan. Mm. Eh, och att det skulle fortsätta lite på det spåret. Hur menar du med att det skulle fortsätta eh, på det spåret? Eh, men den första kursen är ju ganska mycket inriktad på att du ska få testa på och faktiskt programmera. Och se vad du kan göra med, med programmering. Eh, den andra kursen fortsätter ju lite. Det är en fortsättningskurs på, på just objektorienterad programmering. Men där det även kommer in mycket mer teori och liksom man förklarar koncept mer hur man designar bra kod eh, vilket jag kanske inte riktigt var förberedd på eh, men det var väldigt roligt och lärorikt att lära sig och, och nu, nu läser vi ju en algoritmkurs som är ännu mer fokuserat på liksom matten bakom koden kanske man ska säga hur, hur kod körs och hur man effektiviserar den har du fått höra något om de två nästkommande kurserna som ni kommer läsa? Jag har hört lite grann. Det är ju mer projektkurser då som kanske är mer, mer det vi, vi från I-sektionen jobbar mot någon slags mer IT-management-roll. Så att det blir ju samarbeten med de från IT där man jobbar i grupper då, när man har några från I och några från IT, där man samarbetar för att göra projektarbeten och Få testa på att jobba i såna här agila arbetssätt. Eh, som ju är väldigt, väldigt inne inom eh, liksom teknik och mjukvaru och utveckling. Så det är ju sådana, ja, lite som lean är ett buzzword. Så jobbar jobba agilt också det. Men skulle du, eh, kan vi komma överens om att det då är mer eller mindre programmering i den här it än vad du trodde? Och mer teori? Eh, ja, jo. Jo men det skulle man kunna säga. Vi läser ju inte alls lika mycket programmering som man skulle göra i någon slags mjukvaro- och ingenjörsutbildning. Utan mm. det är ju mer för att fortsätta bygga någon slags grund, liksom en grundförståelse för vad, vad programmeringen gör. Hade du programmerat någonting innan? Nej, nej jag, hade, jag hade testat på lite grann. Men aldrig, aldrig riktigt... Det är ju det är ganska svårt att lära sig. Så för mig var det väl jättebra... Att man då gjorde det i skolan och man är tvungen att faktiskt sitta med det och lägga tiden. Även när det är tråkigt och, och liksom svårt när man är i den här liksom, platonen där man kanske inte riktigt tar sig framåt. Så måste man ju ändå jobba sig igenom det. Just det. Så jag hanterade kanske den här första kursen. För jag var lite inställd på att läsa IT som mitt grundval, kanske. Och i den första kursen tyckte jag. Det var väldigt roligt att just det här... Pratar om det första på... Äh, ja, precis. Det som man läser i ah. ja. Att just äh, få applicera lite liksom, kreativitet. Kanske liksom, på ett annat sätt än vad du gör i matten. Där mm. det är mer är svart och vitt om man har rätt eller fel. Här får man ju mer hitta på sina egna lösningar. Mm. Mm. Det tyckte jag var väldigt roligt. Um, om man säger så här... Nu har du pratat lite om att uh, du hade förväntningar på basen. Men sen var den på ett lite annorlunda sätt. Men finns det ändå någonting, eller vad skulle du säga var det bästa med det du känt hittills med Nej, basen Jag tycker det, det fortsätter ju på samma spår som den här programmering 1-kursen då. Att det är mycket laborationer och grupparbeten. Mm. Där du faktiskt får göra det praktiskt. Liksom. Det Uppläggen hittills har varit mycket att under hela kursen har... En liksom praktisk del där du får försöka få in det du lär dig på föreläsningar om du läser kurslitteratur eller kolla videos och sånt där. Och så försöka applicera det på riktigt. Och sen kommer liksom den teoretiska delen vid någon slags examination. Eh, och det tycker jag har varit väldigt roligt. Kanske främst då grupparbeten och få jobba tillsammans och liksom samarbeta. Eh. Så det är mycket grupparbeten under hela... Under de två kurserna du läste läst Ja, jag skulle säga att jag kanske 80% av tiden jag har pluggat på it-basen gör jag det i grupp. Mm. Något slags. Det är inte nödvändigtvis alltid grupparbete, men även när man pluggade för tentan då. Den program objektorienterad programmering 2 var ju en muntlig tenta. Mm. Så då jobbade vi mycket. Man förhöra varandra med flashcards mm. och sånt där. Vilket jag tyckte var också... Ja. Kul att få jobba tillsammans i mm, Ja precis, nu vet vi ju inte hur tentan kommer se ut för eh, ja, nästa år. Nej. I och med att vi inte vet om det blir på distans eller inte. Men ja, det är som du säger, ja, kul att man jobbar mycket i grupp i alla fall. Eh, och det tar mig lite vidare på nästa fråga här. Vad förväntas av dig tycker du som student på just den här basen? Eh, ja, alltså jag, som i de flesta andra kurserna att man är, är villig att lägga tiden skulle jag säga. För jag tycker Mer än i många av de andra kurserna så har du ju fasta deadlines hela tiden. Varje vecka är det nästan en deadline. Det kanske inte är, i den här kursen som vi läser nu då, datastrukturer och algoritmlära. Så är det ju en första deadline på varje inlämning och sen så en andra eh, liksom final deadline. Men det är ju ändå, du har hela tiden deadlines att jobba mot. Så att man inte liksom skjuter upp arbetet för sent för du har hela tiden saker att göra vilket jag har hjälpt mig mycket eftersom jag är en sån som lätt kanske annars låter arbetet skjutas upp till en ja, massa de sista veckorna, det har man inte riktigt möjligheten att göra här och ja också det här att vi jobbar i grupp ställer ju ett personligt ansvar på att man kan leverera till den nivå som grupparbetet kräver mm. så man har ju ett gemensamt ansvar att man måste kunna jobba bra i grupp. Eller? Ja, det, det, man vill ju inte vara den som är, dras med i gruppen. Nej. Eh, liksom, om man har en eller två i gruppen som kanske är duktigare så kanske... Ja, man vill ju inte vara den som bara glider, glider med. Utan man får ta för sig lite för att man faktiskt ska, ska lära sig också. Just det. det. Just IT har väldigt mycket engelska i sina kurser. Är det någonting som du tänker ha påverkat eller skulle du säga att man måste ha bra koll på engelska begrepp och så vidare? Eh, ja, alltså kurserna är väl ganska mycket upplagda så på samma sätt som i mattekurserna att kurslitteraturen är ofta på engelska. Sen är väl min uppfattning att det även är så på många av de andra inriktningarna att mycket av materialet såklart är på engelska och det, lärarna är väldigt snälla när det kommer till att blanda in engelska uttryck för att det Ja, många av uttrycken kommer ju från engelskan eller de är liksom orden är påhittade på engelska och har kanske ingen riktig svensk motsvarighet. Eh, så det går jättebra att, att blanda. Och jag skulle säga att det är kanske många ord som man inte, ja, kanske inte lärt sig på engelska kurserna i gymnasiet utan det är ju mer ja, ganska specifika för just programmering. Eh, så, så det lär man sig under tiden tycker jag. Mm. Um... Men du säger ändå att man har deadlines och så där ganska ofta. Hur mycket tid i veckan liksom i genomsnitt skulle du säga att man behöver lägga på kursen? Eller på liksom, IT-kurserna? Eh, ja, det, jag kan ju bara tala för mig själv då. Det beror, ju, det beror väl på hur man är för att programmera tänkte jag säga. Men eh, det är ändå en av de kurserna jag tycker att man får lägga mest tid kanske. Och man får kanske ändå räkna med de här 20 timmarna i veckan. Och så, ja, det beror ju lite på hur mycket som är effektiv tid såklart och hur koncentrerad man är mm. och det är ju, all den där tiden är ju kanske inte läggs på praktiskt arbete utan vissa kanske är ja, men, kolla föreläsningar eller försöka läsa kurslitteratur eller få förståelse med mm. eh, men jag tror ändå att man ska man ska kanske ändå räkna med ja, men antingen två heldagar i veckan eller liksom ett par timmar varje dag för att ja, men ligga med bra i fas, uppfattar jag. Ja, nej men jag tycker jag har fått väldigt mycket bra material men är det någon sista sak som du vill förmedla från it-basen? Ja, nej men jag, jag vet att det är lätt kanske att man eh, blev avskräckt av den här distanstentan. Nu vet jag inte exakt hur tentan såg ut för, men för så dem. Men såg också ut likadant. Ja, mm. men precis. Att den... Den var ju en svår tenta. Helt klart. Och jag, men jag tycker inte att man behöver uppleva. Att för att det gick dåligt på den tentan. Så kan man inte fortsätta läsa it-basen. Mm. Eh, jag vet att jag. Ja, jag har pratat med många som. Men kanske inte klarade den där första tentan. Och fick göra omtenta. Som sen har gjort jättebra ifrån sig. På de här två som vi läser nu. Och, och det är inte. Absolut att det bygger vidare. På, på kunskapen man har fått där. Men men jag upplevde kanske att jag inte kanske började på noll när vi läste den andra programmeringskursen men man har ju glömt en hel del under året och det gick ganska fort att ändå komma in i det igen ja, så jag skulle säga var inte rädd för att välja det mm, ja, men ja, jag tycker vi har fått mycket bra så jag säger tack för oss och tack Oskar ja, toppen, tack så mycket